porém Xa non ten ferriñas, pero toca ben Eta, Va, Vamos a A falar agora con o xo Correspondente na Rías Baixas es Que hai tempo que non nos, ah, sí, nos quitarmos en directo Porque sempre nos deixaba Corónica colocada Pero hoxe facémolo en directo Con, con, con Xulio Simón Moi boa tarde Xulio Hola, boa tarde. É un placer poder estar con convosco sobre todo un día como hoxe en que facedes un, un descanso nesa longa xeira <risos> ne, no, non, non unha xeira, xeira dura un día é eh, unha longa andaina que, que, que bueno. bueno, que continuará pronto e alegro tamén de oír a voz de, de Armando, de Armando claro, que, claro, claro. que bueno, levaba unhos días parecerón, bueno, claro, como non estive en directo, sí. pero non non nos cuitei o, o último día me parece <risos> Pues eso que estaba delicadiño, pero que sí, está, está recuperándose mano, claro. casi por completo bueno, ya. Eh, eh, eh, eh ahora ese... voy a ver qué si vaya a Fonsagrada con aires de ali o licor café, yo <risa> Sí, e os chourizos d'alí E a empanada, a que tamén E a que me encanta sí, sí. bueno, bueno, Pois pues, pues, pues bueno, como é o último día Imos así un pouco apurados se vos parece, resumindo un pouco Que tedes a moita xente a quen saudar ¿no? vale. Pois pues cando, cando te xe bueno, parece bueno, Quedouxe no, quedo pendiente outro día sí. Unha crónica importante Que que foi a visita que fixeches precisamente en bicicleta dun traxecto extraordinario que, que que nos custou moitísimo sí, polo menos esa primera crónica quedaron mes las últimas etapas pero casi resumo así todo así eh, rapidamente, porque o que se trata é de que a xente se anime a, a facer esta ruta que é por un sitio maravilloso ademais ora están de moda as bicicletas eléctricas pero eu non as recomendo porque prácticamente Chan só hai unha una subida aí a, a Serra da Boa Viagem, que, bueno, eh, eh, chegas arriba e os miradouros que hai xa compensa o, o pequeno esforzo, non? Claro, é, claro, é, que non eh, escoitaron outro día a, a ruta xa, xa de San Pedro de Afurada, ainda que nós comezamos un pouco máis adiante en Espiño, porque un, un sitio onde hai unhas tascas de mariñeiros e eh, come se ven ali, entón saímos ah, dali e na primeira etapa fomos ao bar, despois de pasar por Furadouro, que ten unha praia quilométrica. O bar é a cidade dos azulexos. Eh, pasamos ao, a segunda etapa que vai de o bar praia de Mira pola praia de, pasamos pola praia de San Xacinto, onde hai que coller un ferri para ir a Aveiro. É unha zona de aves Eh, acuáticas, hai no, moitas dunas hai no, unha reserva, tu... reserva ali, claro que sí, sí, sí, sí. sí. e logo chegamos a esa etapa remata na praia de Mira, que seguramente que gozoa claro. sobre todo o xulio que ti, hai, hai moitos anos que estiveches por ali estivemos, eh, estivemos claro, eu, eu lembro-me de que un tipo de pesca que le chaman xávega, xávega que sí. cos, cos bois tiraban polas, polas, polas redes, redes metían unhas sí, sí, barcas as bateiras metían as redes en eh, no onar e logo tiraban coas co, cos bois eu xa cando volvín outra vez usaban tractores e eh, eh, bueno, ora non sei xo siguen facendo, pero com, eh, pensando nos turistas, penso claro, no? claro, claro, claro, seguramente uh! bueno, logo de mira imos a Figueira da Foz pasando por, a, por Tiaios, un sitio bonito onde se practican os deportes acuáticos e aí antes de Figueira da Foz a subida é a única que hai a Serra da Boa Viagem de, desde aí baixase o Cabo Mondego hai unha aldea aí unha bueno, vila que se chama Buarcos e, e imos a Figueira da Foz aí dormimos a cuarta etapa eh, o sair de Figueira Eh, chegamos a un sitio que eh, Pedrogao que son kilómetros de praia chea de dunas, un sitio moi moi bonito claro. que no verán, imagínome que está cheio de xente. Claro. Eh, vimos a praia de Vieira, e da praia de Vieira hai unha zona de, de piñeiros, o, o pinal de Leidia, chamas así. Eh, segundo o contan, foi no século 13 o rei Alfonso III que intentou parar as dunas para frear a degradación da, da cidade de Leiría e máis do no castelo sí. e entón mandou plantar eses, eses pinos que logo esa plantación pois aumentou na moito do, o rei don Dinís sí, sí, sí. remata esa etapa en San Pedro de Moel un sitio precioso con rúas adoquinadas, muita tranquilidade, é un lugar que lle encantaba a Saramago, e que, vai polo que vim, vai muita xente sabe de, de un nivel adquisitivo alto, porque é un sitio que non ten eh, discotecas, nin moitos bares, nin, nin hotéis grandes, entón a xente vai buscando a tranquilidade. Claro, ves, ves. Uh -huh. Despois de San Pedro de Moel, Nazaré, Nazaré sí que vos xa un claro, lugar que... moi coñecido <coughs> para todo o mundo sobre todo no sei, lembrar de su miradoiro aquel que hai ala arriba nun no, sí, santuario que que subir a, con... a ermita es... da memoria e é eh. eh, eh, bueno, un sitio onde van moito os aficionados aos deportes náuticos tamén surfismo, sí, sí que a Sol Ardalí paga pena sí, velas bueno, toda esa zona, xa digo que casi toda vai pegada mar. ao mar toda esta ruta pegada ao mar eu, hai, hai reptas de, de casi 30 kilómetros con carril, carril bici dos dos, dos lados da, da estrada <tú> moi pouquinho tráfico e eh, eh, bueno, xa vestía é moi, moi recomendable para os á a bicicleta pero uh -huh. pode facer todo o mundo co, uh -huh. con coche pero claro, indo xa por outros lugares porque uh -huh. hai moitos sitios que son só para, para bicicletas uh -huh. un, un eh, traxeto lo... longo, verdad? porque según mi dixe o comenzaxe en san, Espiño san, san, Pedro, san Pedro de Afurada son eh, menos a primeira etapa, que foi un pouco máis curta, de 40 e pico kilómetros, as demais son 62, 63 kilómetros, ao final ven a ser unos, unos 300 kilómetros. O xexa, de, de, de Espiño hasta San Pedro de Furada. De San Pedro... Non, da... non, non, non. No. Espiño é... e San Pedro da Furada están moi pertinho. É o mesmo, é o mesmo, sí, sí, sí. Espezase aí e remátase en óbidos. Sí, sí. Óbidos que xa, bueno, seguro que vos soa porque eh, é é unha vila medieval moi ben conservada, uh -huh. con hai moitos pórticos manuelinos, xanelas moi adornadas, y eh, recunchos e sí, recunchos moi eh, auténticos do, do medieval portugués, non? Uh -huh e eh, eh, bueno, eh de Óbidos a Peniche que é un sitio tamén turístico pero mar moi bonito hai uns 20 kilómetros uh -huh. este último xa o fixemos en, en coche porque ademais comezou a chover uh -huh. eh, pero bueno eh, a, a, en realidade a, a ruta remata en, en Óbidos ou no? o seja, entón, un, unha ruta de, de bicicleta extraordinaria pero tamén de xantar de degustación uh, extraordinaria. igual uh, no? Bueno, aquí eu teño recorrido moito A bicicleta por Europa Pero eran etapas de 105 Que 110 kilómetros E a verdade chegaba Canso sí. eh, e En un día de gustar De ver nada En cambio aquí son 60 kilómetros Por la mañá faz unha paradinha mm. unha, A tomar unha caña Que no. bueno, de Coimbra para arriba Chaman llequino sí. sí. De Coimbra para baixo <risas> eh, Imperial, imperial. Eh, eh, con bueno, un caldo verde ou unha sopa de legumes que fan e eh, bueno, xa, xa pasas casi sen xantar con, con, esa, con esa pequena axuda aperitivo sí, sí. especial sí, sí contanos máis aparte da, da, das fotografías que seguro que vixetes hai un montón delas da, da, tamén hai hai bastantes ciclistas que fan esa fotografía esa... Bueno, na, na cando fomos nós eran días de semana, non había Muito xente, tráfico. eu vale. que ahora no mes de, destes Isullo. meses de verán que a, a poboación por aí eh, triplicase, como como claro. está pasando aquí xa en, aquí en Combarro xa se nota que o aumento da, da poboación, eh? turística, eh, claro. claro, ese problema que tedes aí de dos establecementos turísticos, non? dos sí, sí, sí. turísticos, dos andares turísticos, eh, outro día viña aquí na prensa uns datos que, bueno, pois eh, creo que na Xunta falábase de establecementos rexistrados 23.000, casi 23.800. E nos, nos últimos tres anos esa ese, ese número de de que, que claro, Eses imóviles turísticos que fan Que haxan menos eh, Otros lugares Para o alugueiro de longa duración Entón Ajá. é moi difícil Que moita xente aceda Alguna vivenda, non? Claro, eh, sí. ta, eses datos que eu decía Por exemplo, Vigo É a cidade de Galega que acumula máis pisos turísticos Turístico, sí. eh, ten, Pasouse Dendo 2022 de 691 andares a 1798. Joder! O, por tres, da, mía, casi eh? o triple. triple. Eh, oh, esto yeah. pasó tamén na Coruña, eh, de, mm -hmm. de 600 a casi 1300. Mm -hmm. eh, oh. En todas as cidades, de todas maneiras, onde máis eh, pisos turísticos hai, eh, en San Xenxo, hai máis que en Vigo. En San hai 2874. É o ahí. número que... Cara, un número moi corriente... respetable, moi respetable. Oga, ya que ¿Sí? en, en Conbarro non exista eso, ¿no? Porque Conbarro é unha zona no, máis ben eh, eh pop... bueno, a ver, Conbarro que ten, durante o día pues, está a tope de xente porque hai mm. sitios de, de, de tapeo a xente ven a ver as, as ruas da zona bella e tal claro. pero a noite si sí que como non hai discotecas, nin hai sí. grandes eh? hotéis no centro e tal, entón a xente marcha e queda queda máis tranquilo, pero si sí que mm. durante o día é complicado e tens que sí. arreglar con bicicleta ou con sí. motos non é imposible De, sí. De poder aportar, ¿no? Pero, pero eh, eu, eu lembro quando pero... que fu unha visita, lo que estuvimos estivemos en Combarro, que fomos a comer precisamente <susurra> tortilla. Ajá. Uh -huh tropezabas que xente, porque xente mesmo... si, sí, había, había bastante pero bueno, eh, claro. non ten ese, ese, ese problema no... do, do, das zonas turísticas que teñen en, en Coruña ou en Vigo ah, en bueno, iso é totalmente ver, diferente é que o, o, o núcleo histórico de combarro é moi pequeno claro, claro, son sí. dúas ruas prácticamente estreitas enton, claro, todo se concentralía ademais Nesas zonas hai moitos bares mm. hai moitas tendas destas de, que te ven Souvenir, de, sí. de, Claro, entón eh, é, bueno, é, é imposible Pois outra cosa, cosa que tamén tendes aí en Comarro é eh, o Armadiña Rock, que teñe, tendes celebracións culturais importantes e interesantes eh. sí, bueno, leva, no sé Si, bueno, non sei se un ano ou dois que non se celebrou pero este ano volve a recuperarse Pois sí. ah, ah, pues, moi ben ah, Que, a, que Que máis nos... Uh, bueno, unico, bueno, des... sí, porque é importante que aquí en Pontevedra dende os xoves e até o domingo están co festival de banda deseñada, eh, banda gráfica, Uh -huh. no, ved, per, perdón, Vedra Gráfica Ah, De Ponte Vedra, Vedra Gráfica Bueno, hai unha carpa que Ocupa toda a praza ali da Ferraría eh, Hai, me parece que eran 23 librarías editoriais Que están ofrecendo as súas novidades Pero tamén Ao mesmo tempo hai presentacións Hai charlas, uh -huh. hai sinaturas De, de autores E eh, hai varias exposicións que están Sempre abertas, hai unha mostra dos autores convidados está montada na plaza na, na ferraría hai unha exposición 45 anos de cómics para supervivintes uh -huh. hai unha un homenaxe a Akira Toriyama Eh, uh -huh. a mostra de autores do premio Garaxe Hermético e tamén a exposición Presas Fáciles de, de Miguel Anxo Prado, non? Uh -huh. E, eh, eh, bueno, parece ser que o, o éxito de, de público foi, bueno, está sendo moi grande, de tal maneira que o alcalde comentaba que, como estaba funcionando tamén, que él quería que tivesse continuidade nos vindeiros Bueno, Sanos, no Vindeiro claro, eh, claro. eh, Sanos entre, entre os autores pois está eh, Miguel Anxo Prado como non Tico da Silva que é un dos organizadores está Max, Emil Bravo, Bartolomé Segui Queco, Fernando Llor Carlos Portela, Bealema eh, bueno, xente moi importante no mundo do a banda diseñada, non? A máis, este Miguel Anxo foi un premio Goya a mellor película de animación o premio nacional de cómic a verdade é que este é un, un, un personaxe extraordinario un histori Anxo, historietista eh, bueno, fantástico, non? Pero a, o que pasa é que como tantas veces é máis coñecido posiblemente fora de Galicia que a pesar de que ten feito muitas cousas en Galicia, en Galicia sí, non? Sí, sí. pero é, é, bueno a nivel mundial pues, é, é dos grandes non? dos grandes a banda diseñada, non? Uh -huh. eh, pero, bueno, o traballo que está facendo aquí Kiko da Silva coa súa escola de, de un garaxe hermético, un hermético? Mm -hmm. que, que hai anos que que temos falado xa con él aquí sí. no, no programa, está uh -huh. aquí tamén. É, é, tamén é director do, de Viñetas desde o Atlántico, que que, que se fai un, é un salón anual que se fai de cómic na Coruña, é importante, importantísimo. Este no, personal. bueno, na, estaba, era Miguel Anxo Prado que estaba en Viñetas do Atlántico, pero algo pasou aí, non sei que... Era o director, por... non? Sí, pero creo que xa non sigue, non sei... Ah. Pues pero que ano pasado xa non estivo el, non, sei alguna, non sei exactamente o, pues o que pasou sí. pues bueno, é eh, igual o caso eh, que é eh, un grande personaxe un historicista extraordinario e eh. sí, sí. eh, eh, bueno creo, dixera che de poñera remate un tema o, o barredor eh, ah si, sí, de Fausto sí, sí, de Fausto ah, sí. bueno, porque eh, me parece que foi onte cando se concederon as medallas de castelau ajá Eh, bueno Sempre bom, sempre hai xente que a merece non? Estas medallas castelau Levan moitos anos dándose Pero sempre hai xente que se coa E xente que non ten o máis mínimo Interese pola nosa lingua E pola nosa cultura bon. Todos os anos sí. E eh, eh, eh, bueno, por iso dicía Que fai falta un, un barredor que que paga algo, algo de limpieza, ¿no? Sí. Eh, eh bueno, ahora de Agustín Fernández Paz, que nace Hombre. que me usó en 2016, hay años. Eh, Agustín Fernández Paz deranlle no 2010 o Premio da Cultura Galega das Letras e el eh, renunciou ao premio en uh -huh. protesta pola política lingüística da Xunta e o, e o seu presidente no? un uh -huh. eh, acto que, que, que, que poucas, pouca xente fai e que, bueno, que nos dá unha idea da eh, gran eh, persoa que era Agustín usted, sí. e, pol, e polo amor a, a terra e a, e a lingua non sí. eh, oh. e por eso decía eu este, este tema o barredor do disco Madrugada dos Trampieros que xa ten moitos anos de, de Fausto para que faga unha limpeza e tamén poder ser que, que faga unha limpeza mañá que hai unha manifestación en Santiago e eh, bueno intentase rodear o que a asunta por Por, por, protesta polo, pola, polo tema de das industrias contaminantes de Altri e pois entón A veces este barredor pois pues, consigue barrel, <ríe> barrel un pouco, algo, algo de limpeza, que né das falta, non? Moi ben, sí. moi ben. Pois pues, sí. agradeเซche a túa participación e colaboración semanal que sempre nos axuda a dar a coñecer muitísimas cousas interesantes culturais e eh, eh, de visitas interesantes como esta que nos diseches de visita ciclista por as terras de Portugal, sí. pero tamén nas cuestións e eh, siempre nos axudas a coñecer bueno. cousas interesantes. De verdade que te agradecemos moito. Eh, bueno, pois ap segui, sigues apuntado para despois do verán, eh? Si, sí, igual, bueno, un, un, un prazer estar convosco. Pase que a veces pois vale. polo horario e tal, pois non fin de semana. A veces non, non, non, non podo estar en directo, pero é vale. pero... sempre un placer. De verdade que eh, para... eu te eu te incluídi, e que axúlo o teu autocayo que eh, gracias a persoas como ti merece a pena estar equidiante dos micros claro que si sí, claro sí. no, no, eu, eu miraba das medallas casteladas e digo a ver se si están aí Xulio e Armando <risa> pero, pero non hai que nos propolle non hai o que facedes vos pola lingua e a cultura non non afan polo menos algúndos sí. dos que ali eh, pues que, dos a... que se intentan poñer medallas solos. vale, vale. Sí. a verdade é que nos intentamos que, que estamos satisfeitos que facemos e, e, e, e, e, e así non lo agradecen os ouvintes okay, de verdade tá. que para nós é un placer e unha, unha honra terte aquí con nosotros, Xulio que teñes un pues, feliz verán e eh, Igualmente a vos e tamén a, a Oliver ah. e a todos os da asociación de Rosalía. Que pasou un un verán moi gobo. Moi ben, moi ben. Feito muy feito ben, todos, Despedimoste con música. Veña. Estupendo. Con esa música la que carta. nos dixestes o barredor. Vamos alá. Moi ben. Veña. Trabalha noites inteiras, o homem da barredor, e chutando a varejeira, pelas ruas ao rigor. Ei, perguntei-lhe a começar, pela vida e ele disse, levo o trampo atrás por os latas, cacos por azar, ainda nesta velhice, eu danço quando ouço cantar. Eu danço quando ouço cantar A filina acorda ao tocador Que eu vou-me pôr a contar A vida de um varredor Ei Tudo se passa e resume Entre um esgoto que a arrota Ai O cheiro é-te e o azadume Sem sabor desta vida que sem chota E Portugal tem o costume E Portugal tem o costume E barra, barra, sim varredor Pois com o teu barreiro assim faz outro mundo E barra, barra, senhor Barrador Pois com o teu barreira se faz outro mundo Portugal tem o costume De viver com dois extremos Os que lucram com o estrume Do lixo em que nós vivemos Aí Também os caixotes de lixo Tem o país seu retrato Dá o lixo a tirar o ri muito mais o que lhe ofende o olfato O pobre é mata-bicho Para o pobre mata-bicho já a fome vai sobrando Mas faz das sobras do rico O bicho que vai matando Ei! Não tem a cara lavada Quem vive desta sujeira E é gente governada assim Por outra viver da lixeira E ser Almeida sem mais nada E ser Almeida sem mais nada E barra, para senhor Barrador Pois com o teu barreiro assim faz outro mundo E barra, barra, senhor Barrador Pois com o teu barreiro assim faz outro mundo Disse então a despedir-me Muita coisa para barrer Respondeu-me uma das coisas é Quem nos faz apodrecer Ei, neste trabalho Brasil de tudo bar o barrador gato morto e um aborto semanal o que nos falta em rigor sim senhor é barreiro o capital e a barreiro o capital e barra para senhor barredor pois com o teu barreiro se faz outro mundo e barra para senhor barredora pois com o teu barreiro se faz outro mundo e barra para senhor barredora pois com o teu barreiro se faz outro mundo E barra, senhor barredor, pois com o teu barreira se faz outro mundo. E barra, barra, senhor barredor.